Berrien zurekin zurikin hiri irigarai eta mendiko suak aipagai atzo oloronen. Prefetak errepikatu du neuriak ez direla hainbat kasutan respetatuak izan, departamenduan den suen kudeatzeko egituak nahi luke errigusiak parteide izan ditena. Endaiako zonko edo intzura, kartira, gune gorri bezala emaiteko tanda prefetura, hori uholde egizkueri buru egiteko, horrek ernaidu ez dela leku urtan gehiago etxerik eraikitzen alko, eta oraikoak beren baliotik gal lezaketela, iru honbat jende bildu da bardako informazione bilkurana. Hukimenduen mentura Ioldik aldeko eskoletan, Ioldik eskola publikoan klase elebidun bat irikitzeko tandira burraso gehien galdeginik, bestalde erpeibat muntazeko tandira landibarrikoarekin bat egiteko. Eta euntabehoi filma, ogoita 6.000 bostiun ikuslen mentura, gaurazten da FIPA ikusentzuneko programaren festivala miagitzen, Euskal Herriko eta Kataluniako obrak barne. Arroba gaita bine. Mementoko sortzi gradoko temperatura barnekalde juntan, eta jakin temperatura gorenak hamabi gradoren inguruan izanen direla, euria goizuntan ateri arretxala estapenen, iguzkia ere ikusiko dugu, eta la, hamabi gradoko temperaturak beraz goren entzat... Eta lehenik, Bartolomea Gerrek, Barda egindu bere probosamena amikuse nabarrengoze xalbaterra eta salieseri lotua izan dadin. Bere probosamena errefosatua izan da, ogoita ameka bozalde, ogoita amairu kontra, bere mendakina edo de departamentuko zedeziiko bilkuran egindu paueena, Biarno eta Euskal Herriko autetxe gehionek, ez estu, dute onartu, amikuse Biarnoko Eskualde horier lotua izan dadin geroan. Joanden abendu ondari anain bat mendiko su izan ziren berri honbat hektara ere ziren orotarat denak baimenik gabe piztuak Departamento mailan, bada amabi urte mendiko suen kode hartzeko egitura bat sortu dela, ezteren zubi egitura horretan barne da, erabakiak fiteago hartzeko, ausapeseri ardura gehiago emanaitu egiturak, dena ez dadin prefetaren gain egon, ola ausapesek adibidez deliberazionalko lukete suari buru egiteko kontra kujak pistea behagorduan. Jean-Louis, poe desu, sesterentsobiko hausapesa. Lehen ore hola ilzenzen zuiak kontrasuia egin, kontra zui or, or, kontra zui egin, eta goie, anizlek, aniz aldiz, hori iten aliteike. Ta goie, pombirek, ez dute, dretsoik kontrasuik pisteko. Ta goie, hori inurek, horren alde zaiten du. Efe, ahal balitz hori kontrasuiaen eta iteko dretso hori, eta jo, merek ukanezaten, hafen, zeiten dretsuako ze puskat ahantzahazteko fitexotu. Eztentzu ingertan dut emasala, lau gauta eguna izan da zuhia, eta bi egunez fini izaitan altzen goxokiko. Ta ez batez hoimeste hoi pompiak eta ihila hazigabe. Bi kontrasu bide piztu, eta zen jauz egiriskatzen, eta atxale bakar lanier guziak edna zen. Debertamendu mailan mendiko zuen kodeatzeko egituraren helburua da, errigusiak egitura hortan kide izeitea, ola denek ber arau eta ibil moldia segitu beharko lukete. Azken urteetan gertatu diren urolde eta ura unditzeak saiesteko siedez, Frantzieko estatuak hainbat gune arriskutsu ah, ah, markatu ditu eta gune gorri gisarat identifikatu. Gune gorri hauetan ezin da etxerik edo batimendurik eraiki eta direnak unditzeko ere baldintza bereziek behar dira. Endaiako zonko inzura kartira ere pundu gorri gisara izendatzeko iriskutan dela, jakin dute beriketan orko zitzalek, bagda, bilkura publiko egin dute, eta adizan da, Jose Luiz Aizpuru lankidea. Iruen pertsona eta Ia Laureneko ez ditu nazaitu endaiako intzura kartierreko bizizaleak. Aztibur honetan, jakin berri dute, berena osoaren handi hundibat, uolde arriskupean dela, estatuak manatu ikerketen arabera, eta osoa, zonalde gorri izatera pasako dela, prefetak izain betzen goiti. Jonko edo intzura auzoan bi eta boztu jende bizi dira, eta berrogeitepara enpresa inguru badira. bi ikerketa gabinetek egin inezten arabera, hendeiako hondarttzako itsassoni ibilbidea, eta intzura auzoen zaia handi bat arriskutan dira, batez ere geroan bidazobaiko huura gaina ardezakelako eta aldaketa klimatikoarak ere eragin izan dezakelako. Hauzotarrak ez dute ulertzen ez baitute inoiz uolderik ikusi beren Eta keso gorrian dira, beren bizitegin balioa apalduko dela azkarki zonalde gorrian diren etxeak ez dituenako New York nahiko. naiko. Enpresen tzatere izan daiteke zonalde gorria izendatzen den mementutik etxe berririk ezin baita eraikin ezta enpresa berririk ere. Iker elizalde erriko etxeko majoritatean da. Ekarriko duena, noski, da ba, etxibizitza hoien balioa apaltzea. Ekarriko du ere... Zaitasunak, enpresak ba, plantan emateko endaian, e, zenta okera baldin badute egoteko zonalde suri batean edo gorri batean e, seguraski surirat joan endira. Mandolo Alkaia intzura uzoan jaioa da eta ez du ulertzen alarma alarmau pizten den orain. Azkareko guel dia, e, nik nikun irugte eta mila beratzen eta berroita masi genetzen, et... ere, oso kesu dira, informaziorik ez dute la korukan eta hemen diguitei hasiko den inkesta publikoa hurbiletik jarraituko dutela diote Eta gauratxalian endaiako kontxeiloa izanenda eta zonko da intzura ausoko bizitzaleak kontxeiloa izanendira eriko etxari engaia menduen galdatzeko Bestalde gobernuak abiadura hondiko train proiektuak beti aizina ere maiten, proiektu horien kontradiren akitania amiri pirenealdeko elkartean danabat bilduda asteundarien bordalen horietan basua aipatzeko eskal eriko kada, sepanzo edo amide la terra. Burdin bide berrisete horiek jendean interesen kontra doatzila, botere politiko eta ekonomikoek bultzatzen dituztela erritaren ariaren gainetik eta diren tren liniak beritzea ez dela aipatzen ere debaldetako eta imposatu proiekturien kontra borrukatzen segituko dutela erran dute elkartek Eta hemen digoiti gobernuak hartu neuriak lekian emaiten dituzte ahate haslek landesetako modef laborari sindikata kesu da laborariak eta bereneko izpensail guzia sakrifikatua dela eritasuna garaitu nahiz askuntzatipiak desagertuko direla. Unkiak diren departamento guzietako hasleak, kontserba egileak, autetxiak eta kontsumitzaileak ere deitzen ditu biarratxaleko bihontan elgerretera zelat Mondo Marzaneko laborantxa gambararen hainzinean. Bye-bye. Euskal Herriko CFDT sindikatak ere iharddokitzen du Goodier enpresako sorgzi langile ohiek hartu duten behatzilabeteko presonegi kondenari. goiterazten dute baitu zituztenak berak ehien plenak kendu zutela. Ez denez konpetibilitatearen izenian estendiren diren entrepresetako langilek jasan berdin berdintsalagaria ZFDTak gaitzestten ditu kondena soberapizu horiek ernez dem demora berian artur gasuririz beti dahiltzten gaista egin batzu. Bak pian utziak birela Eta erakasle postuak nola banatuak izan diren elduden ikasturtean Akitaniak iru onta goita amosti erakasle postu gehiago kanen ditu, Baina horietarik uh, ez bat ere edo bi bat ere gehiago izanen Departamentu antako eskoletan, oraiko kupurua txikiko da Jakin behar da, kolegio eta lizioetan goita amazazpi postu gehiago atik izan direla e, Zeren lehen mailan behaz berri onta berri onta amerikasle gutiago izan Eta kolegio eta lizioetan berri onbat gehiago E, behaz izanen direla hortako hor hor hori hamozazpi posturik emaiten dituzte, baina lehen maila nez eta Iholdiko Eskola Publikoan klase elebidun bat sortzekotan dira elduden txartzean burrasuen iniziatiba baten onnotik el, el elduda proiektua eta bestalde RPI bat muntazekotan dira ere landibarreko eskolarekin bat egiteko xeretasun guziak beinat kaso no Iholdiko Ozapezak emaiten auskigu Hainik klase uh, elebidun baten idoitzeko txedia uh, izan da, hauren uh, burrasoen artian, ingesta bat eginda, eta normalki, ugoita uh, bi aurretaik, amaseien aur burrasoek bai eman dute, behaz normalki helduen uh, buhulian uh, idoki berginduke uh, elebidun klase bat joldin. Uh, Eta bestalde gira ari uh, antolatzen behaz RPI hori landi barreken, eh? landi artarreken. Eta nola egiten ginduken RPI bat landi eta ioldi elgarreken. Ideia ditugu, helden guguleko hori remuntatzea, eta bon, harri manetan deia sartiagia, bai transportuainako kontselu oro, oroko gaikin, eta bai burrasu ekin, ikusteko, eh, bai edukazioa nacionalaikin, errintahorik eta berriko itute uh, kusinaioa indien, eta zehau uh, unka induten, ta hori denen, muntatzen ahigia, eta bilkura bat eginen dugu, bai uh, urte astapen untana, burrasu guziekin, esplikatzeko ze nahi ginduken ezagilekian. Eta bestalde, Ioldi kaldean egonez, horretaraz ezagun, jaz, aizearen eurtzeko bi haga eman zilela, Ioldin, bost aize erroten plantatzeko proiektua aztertzeko gizan, aize errota hauek elektrika frunilezakete, Ioldi ostibare eta amikuzeko eskualdeari, ikerketaren lehen maitzak urte astapen ontan dira. Kirolak eta pilota, Berezkoen Buruz Burukako kondu, Bilbaok ahize irabaztidu atzo garatenian ospitalen kontra, berroi eta ogoita bi Bilbao dukazulen kontrariko da final erdietan, elduduen orzialian argangoitzen, beste final erdia igandian armandaitzen, larralde ualtadiren kontra, futbolian barda, espainiako ligaren kondu, gipuzkoako eibarrek ahize irabaztidu granadaren kontra, bost eta bat. Eta aste hartuntan abiatuko da FIPA, ikusentzuneko programen festivala minarritzen, iuntaberoi filma, ogoi sari, oita sein mila bostiun ikusleen mentu da, seiguneko festivala, zaila da eskainiak izanen diren filmen laburpen bat egiteko, edo egitea, behinan ortean behako berezia eskainiko diote, Espainiara deitzen duten ekoizpenari, ortean txartzen dute. Euskal Herriko edo Kataluniako ekoizpena ere, eta Euskal Herri eta Kataluniako hain bat ere, FIPA nizanen, Gendirela, espikatu dauko, François Sauvagnarga, ardu Oui, absolument. Notre préoccupation c'était puisqu'en plus Saint-Sébastien de montrer l'Espagne, surtout Bai, guren aia zen Donostia Hiriburuko kulturala izanki Espainia erakustea, ohartzen gira Frantziako eta Europako ekoizleek ez dutela Espainiako errealitatea bortsaz ezagutzen. Beraz, hamar bat programa eskainiko ditugu eta Espainiako, Kataluniako edo Euskal Herriko edatzaileak horri izanen dira egiten dutenaz mintzatzeko. Parler de ce qu'ils sont et de ce Espainia eta Atenziaren artean jadanik egiten dena ere aipatuko da eta Espainiako seriea konparatuko dira zeren segur naiz hemendik urte batzutara hainitz aipatuko direla. Bat dira serie berri hainitz arrakastatsuak eta harrakastaukanen dutenak Eskandinabiarrek duela urte batzu egin zuten bezala. Nouvelles perkutant com l'Eskandinava onzul Eta FIPA festivalea igande arte, ludeno urterrilaren ogoita lau arte, segituko da. Mieritzen, goizberri saioarekin txekitzeko tenoria, nazioarteko berrietan, zenbaki argi-garri batzu munduko, irurugoita bi presuna beratzenek, irukako txei miliard pobreenek bezain bat dirudute. Buzitan lehiriaren, erdia bainu gehiago beraz. Oxfam Gobernuz kanpoko erakundeak ditu sifri horiek emaiten, alekta jotzen dute aberastasunen banak eta gero eta mainguagoa dela egan ez. Mendea geroztik sortu den aberastasunaren erdia euneko bataren sakeletara joan da eta gainera paradisu fiskaletan zazpikako tseimiliak dolar gozdiak lita izke aga dugun inkestak aintzina segitzen du. Austriaaleko erasoaren behin- beineko bilana hogeita ha jlekoa da, Zaintzarako bideo bat aztertzen ari dira hogei bat txiroketa izan dira batzu libratuak besteak oino galdezketatuak, Idurriz Jo muga kaputuccino ostatua zen egitik kanpo bizi diren burkinetagen Bilgunezena. Eta da esek DGzo konkistatatu nahi du. Siria ekialdean den berehun mila biztanleko iriburu burrup jobintziala, orai jate aza den gobernuzalek atxikitzen dute. Iturri batzuen arabera ehun gogeitaama bost hil, laoita bost horietan laita bost zibil, eh, bost zibil eh, izan dira, giza eskubiden Sirik behatukiak dio, Periferian lau eun beste zibil baituak izan direla. Iru, iri horrekin Siria eta Irakeko lujaldeak erreskiago juntalezazke da esak. Ramerda iparaldean presio gogorra jasaten dura kalifatuak. Bombardak eta batek berrogoi pertsona hilditu hakan. Hauetartik sortzi aukak. Eta Frantzian Mila behiko etxalearen jabearen kontrako zigorrak geldituak. Kabaleko purua gainditziagatik ezari zigorrak, bosteon behitara apaltzeko galdegin azitzakon eta udauntan egin bi kontrolek frogatu zuten azleak ez zuela muga hori errespetatzen bere alako epaia da gelditzea hu, funtsari buruzko hauzia horreino irregaitekoa da.